مشقتونه ته لوګې ته محرومیتونه ته ويرې ته دی حالت دي دي من خپل ځان سره ځواب کو او نور خلکو ته امنه دی او کیونه څوب په هي منځتبت سرپی هيږي دین تبت سرپی دولت او نظام او حکومت تبت سرپی هيږي خاور او وطن تبت سرپی هي آزادۍ تبت سرپی هي ولست تبت سرپی هي اخلاق او ننګ او ناموس او پردی او ابرو خزو حيا دې تبت سرپی هي پدی باندې پويشي چې اولي جهاد کوو دې جهاد ضرورتهم څه شي دي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 ضرورة تشاهده فائده تشاهده او كي ونكوي جهاد ونكوي دي, دي بطاوان تشاهده بدي باركي يو تخبري كو دوية بختنا داده جهاد خو كو و تسنگ جهاد بو كو ايا جهاد يوازي وجل توي ايا جهاد يوازي جنگ توي تواي ايا جهاد يوازي وراني وقتل توي.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 اغی چا په خلاف چې کوو کو دابم معلومه وزانته او د چا په خلاف چې کوم ډول جهاد ضروری هغه به هم معلومه کله به جهاد په توپک باندې کیږي کله به جهاد په بم او بارود او کمن تعرض باندې کیږي کله به په قلم باندې کیږي کله به جهاد په دعوت باندې کیږي کله به په کتاب او په حلقه او په تدریس په دی باندې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 دوېمه طریقه د احتوا طریقه دا احتوا مقابل لوري د خپل ټول درو دستي سر په خپل سف کې ودرې په داسې څهره او جادو باندې وکوي یا په تاب باندې وکوي چې مخالفت نه لاس واخل نه یوازې دا چې مخالفت او لجنګ نه لاس واخل بلکې د روسانو لمون سره د ټکر طرریقه غور کړی وه په اوینې جهات کې ږاس او داوللس پور ته شو په ولسې جادي تنظیمونه جادي رهبران او لاام ژاهدین کومندانان په لکوو وانان په میلیونو میله اصله دا راپور ته شوه او د ټول شووي اتحاد او د شرقی بللااک د کمونزم د مقابل کې وجنګېدل په میلیونو شهدان ووشل په میلیونو زخمیانو شل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 اغه تا ترقی و وای اغه تا مود پر مخته ګرته وای اغه د لوړی سوي ژوند ورته وای تمدن ورته وای نو د دې بیا دوی چکه وسایل په کار اچي اغه د توپا کو او ټنګو بام بارود نوي اغه بیا یي موسسه وي یا پانتون وي یا اخبار یا مجاله یا رادیو یا ټلویزیون وي یا یو مسجد یا مکتب یا مدرسوي یا خانقاو په هر ځای کې چې هر شی خچليږي اغه بیا ورته په کار واچي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 یالي امریکایي سفارت یالي برتانیي سفارت دی فرانسیسی سفارت سره رابط تلری دی غوی مامورین دی غوی تنخاوې ورکی ورته او دی دوی لاری دی دوی په ژبه دی دوی په دلایل او خپل اهداف خپل مشروعیت خبره خلق ته وراندې کی ترڅو خلک وو مين ک امریکایي راشی او متوای شپ تستاشه ما خبره هغه کې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 بخاره د چړت وحي لګیاوی اور کنډیشن په ورته چالان بخاري پجمي کې ورته چالان شراب ورته خپل عيش عشرت خپل دی بوای او گرل فرند سره لو بيدل دا کوي برنامه جوړي دا برنامه به یاد سیټلایتل لري نه یاد تلویزیونی کانال لري نه یاد تعليمي حساب نه یاد مؤسساتو پروپوزلونه لري نه دا به په دغه ولسکي تطبیقي نتیجې به یی وي دا تاثیر په کرار کرار نه خو یقیني وي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 لکه څنګه چې دوی کافراندي فتكونون سوا نجابتاس او دوی سره یو شيش دوی خو مونږه د ځان سره یو شي کول د احتوال لارینه وای عقیده د باید دماغ خې دی اخلاق د باید دماغ اخلاق غوندي فیشن او لباس د باید دماغ فیشن او لباس غوندي قوانين او نظام ملک پکو وسولو چالي دی د باید مادته وځا کړی وی نصاب د باید دماغ مفاهیم په تدریس شي په بانکونو اقتصادي مؤسساتو کې د باید قوانين باید تطبیق شي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 خووت باې پرته دي ولاړديشه دا به ترراتون کې کلونو پورې افغانان متتاثرره کوي ړه ماشومان به ځې دی خو دفای سیستم دی بدن کم زورې وي هغه به ن ق خلقت پیدا کې دا اوس نه ماشمان پیدا شوي د فانو کې تاسی و غور ختان پتن و کوي پل داسې اجبهجی بغون دی د چاوتې ډیې وي د چا سرونه دوهوي د چا لاس نووي یو قسم معی بهوي چو بل قسم معی بهوي نیمګړه پیدا شوي د چا ا سر کوپړې نه و مخزم نو خبره دا دا ورونه چې موږ باید خپل و وپیژنو چې دښمن د موږ چوک ده او څ څ ډول دښمني را سره کوي چې کله د دریس والونو په زواب باندې پوي شو چې ولی جهاد کوو ولی تجارت نه کوو ولی مكتب نه وایو ولی پانتنون نه وایو ولی یوبل کار نه کوو من قيادي، بلده، واصلآن عداً، أو لح Poncho و العشقained و التصوير ، موجه انه يحاول الناس بين العند scpl بوفان لدهب ولم Hamilton querida مennesلا ينفع لها бу ان الفلسفية لا يحتاج للدرت من عملناً و كانت هناك وجود salaries جهد صغيرة التاخل، و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 دبیات عاشو دبیات قواشو د ذروه سنام الاسلام شو د اسلام په څو زوال دي څو دل دي اقتصادي بيرتاپاتيوال دي مهزه انقلاب یت دی بیا دا مهزه انقلاب یت دی بیا کومونستانم کی دا امریکایانو کی دا بيدینه خلګیم کی دا سیکولر خلګیم کی دا ټول فرق نه من بعد عبادت عبادت کومه تاسو ته سوزې لې مثال تکرار کی چې هجده په مغه خپله طریقه ده ساقته شو غاړه نه ده فر ساقته شو غاړه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 نابا بك تفريط كو زكا تفراط او تفريط دوال دي انحراف او دي بلا رتوب زري دي لاري دا العباده نمنغا وباس دي افراط مثال دا سدا ساده مثال تاس دا افراط دي رواي ثواي شلا هذا نبي كو زي دي يو سوق تشراجيك ش هو اي تشا عبادت شلق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 ديال الله دي نصرهن قسي وقولكن ددر قسي دي وقباب الننافي رحمه الله عليه قسمه دتوجه لخكر روان كديو تونس بصحراك ديال المغرب ومراكش والجزائر وتونس شمالي افريقيا دي فتح كول دي بارا قيروان تبرغله دي قيروان سيميكل خلقو زي ورنكو ورنك. ذكرتو الخلق نو مسلمان شي ما خاموش باور بندرغله دي خپل زرغون زرغون لخكر سر يسهرا زمنه مخك زغره ته چې مخکړه الته یو لور ونده ته پورتشو او لغز نه په لور आवाज باندې چی غکړي ایز مريانو ای پرانګانو ای لهوانو ای مارانو ای لړمانو ای جوس اکاکو ای خطرناکو شيانو وو زیات انګل من ته پرې دي من رسول الله صلی الله علیه صل وسلم له کړیو منګه د دي دین خورون کې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 مقبولات وکه متاست هغه حدیث شریف صحا صحه کړه چې کله الله تعالی ته سړی ځان نږدې ته عبادت وبانې تقرب او التجا وبانې فنیک خوې وبانې توحید وبانې اخلاص وبانې نبیه الله تعالی جبريل علیه السلام ته وای ته په دې ټوله هستی کې غږ ک چې اے هستیوالو دی الله دا فلانه انسان خو او تاسې تم امر کوي چې تاسی هم خوخ کړئ نبیه فيوضع له القبول بها اذا انسان دار مقبولتي بها كي خدليش ار تشاف زلك تي گيم بها خو خوي غرم خو خوي سين دي مخ خووي الله ورتا فرمان برداري تول بي طاعت كغي خبري بيامني الصحابه رضى الله عنهم سعد ابن ابي وقاص رضى الله عنه دي الاخر قسم درتوك تششبك زره درياب بني سين باندي ور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 او معیارونه په څو ګټه ټاکي څوک چې غالب د څو قوی د چا اقتصاد خوینه د چا علم تجربه زیات دی شاو وسائل او صنعت زیات ده هغه ورته ټاکي د نور بصر روان او هغه څوک چې په سر کې امریکا د یهود د اسرائيل او نور اروپای مملکتونو نو تر شا ولاړ دي به ټاکي نور خلک د مونیورسه نو ځکه دوی په راغته تبلیغات د جهاد او مجاهدینو په خلاف باندې کوي په دنیا کې تر ټولو زیات منفي تبلیغات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 د نشي مخی ته د نخشه تااسې وړ د غړ چې تااسې په مخکې دلته د دیال باندې ده نو اولی باید شاررق غرب شمال جنوب په باندې پوه شو ځکه دا منږ سره پهدي کې مرسته کوي چې بیا بي په ځین استاصلاحاتو باندې د ځین ځایینو په نومونو باندې د ین سیاسی جریاناتو حقیت بې بیا پوهوشو چې دا اوس چمانه لري او ل کم ځایدي نشت کی ده هر وخت چې تاسی دا, دا نخشه ته زن مخامخ کیا نو چې نقشې ته مخامخ ودرېږي تاسو بغوي چې دا کوم خواي راست ته لاسته ده دا شرق ده او چې دا کوم خواي د تا چپلاستر ازي دای څه شیدا دای غرب ده او چې دا کوم خواي د تا سر طرف ته راځي پورته طرف ته دای شمال او چې دا کوم خواي زمکه طرف ته یا دي ته خوخه تر ازي دای جنوب ده نو داسې مې خوته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 دا سيمه پرتاو دا سيمه ټوله هند کې ده دا اوس خو یو مملکت هندوي همکه کله هند د نیپال د بوتان د مثلا اسام د برما د د تایلند د سيمه ته به هندوین ویلې او د ته هند ویلې په خپلې نقشو کې دغه ډول نمونه ورته کارول شوی نو دا چې د هېند سيمته مخامخ لجنوب طرف ته پروت دی دا سمندر د دنوم څه شایده له هند سمندر هغه د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 غير دولاتی موسیعی. نو دلته هم ده او دی سیشی نادا؟ او ارگنایزیشن. او ای نشای ده؟ او ت تریتی. او او ا ارگنایزیشن. یعنی دی شمالی اتلانتیک ده هوادونو دی تړون تارون اوس او سرازی دی د هیوادونو ته تا. دا شمالی اتلانتیک ده. نسید کانا؟ دا, نس دا, دا شمالی اتلانتیک دوار خواهتا لري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 او ترقه فکړې نه نشته نو د دوی هم په سیاست کې ډیر رول نشته نه غربي طرف ته نه شرقي طرف ته مزګه خو د جنوبي اتلانتیک یو یا د جنوبی اتلانتیک نن ډیر نه یادېږي شمالي اتلانتیک یا ناتو څور په مرابطه راځي دا ډیر یا نو د دې سمندر نوم څه شو اتلانتیک سمندر دا کوم سمندر وو دهن سمندر دا کومه اتلانتیک ځکه مهم ده چې اروپا او امریکا د نړۍ خو او ته پرتي درېم لوی سمندر ش دی څترټو لوی دی بلک پټوله دنیا کې هغه لوی دی هغه دی بحر الکاهل یا بحر الکاهل امرتواي آرام سمندر هم امرتواي پاسیفیک اوشن هم امرتواي انګریزي کې عربي کې ورته المحيط الهادئ وای یعنی آرام سمندر هادئ یعنی آرام هدوء ناقص دل نو داغه سمندر او دا سمندر غې نومون دوړه یو شا او قییانوې کبیر شمالی هلته شلی کلی پقییانوې کبیې شمالی دا او دا سره یودي د نقشه چې بیر د سرهتا و ک و بل سره یو نه خل دا داغ سره سره یو شي که نه داسې چې د شال خوا بیرته راتا م دا او دا سره یو دي مزه کخوا نوم یودي که نخشي په مخه یو دلته په ش موقعیت لري او بل هلته په غ په دا چې سره واصل دنیا خو ګوي د ما تاته و لکن نه نو دا, دا سره یو دي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 ن افغانستان دونهواله او بیا وایې د افغانستان په پټي ونر دی او ته بیا دا وادر او یا رب بهیرو وبسره ده بهیرو نو ټوله دنیا بهر دلته څه شي ده جنوبی منجمید بهر څه شي ده جنوبی منجمید جنوبی ولا ورته وای جنوبی کې پروت ده او منجمید ولا ورته وای کنګل کنګل وای دی نومر شاو ورته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 د کوم کښېش دی دلتا کومه انوباده کوم کوم رغبت دی چې له قافران ورته راځي کله ورته انګريز راغلي کله چنګيز راغلي کله روسي راغلي کله امریکای راغلي کله کاناډایي راغلي له هر اخوان ورته راځي ویني توي هی ټوټکی هی حلوزی په زرګونو لخرې دلته وځل کی خو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 د خلیج هیوادونه چورتا وای کنه په عربو کې خلیج فارس چورتا وای یا خلیج عرب چورتا وای خلیج فارس د هیوادونه چ دی, دی خواته فارس پروت ده او خلیج عرب د هیوادونه چ دی خواته عرب پروت دی نو د دوان نمونه په نقشو کې ورته یاد دی دی خواته وچده دی خواته وچده دی خواته وچده دای وی خواته ووب دی, دی, دی نو دغه خلیج وای د خلیجونه زکه ډیر مهم دي دی. چې ډیر هیوادونه د سمندر لاليوبل سره وصل کړي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 خپل مكتبونو کې خپل انسټیټیوټونو کې خپل پوانټونو کې خپل تعلیمي او تحقیقاتي درسگاوي کې زنده ډېر غلامان روزلي که ځان په خبره پوي خپل نظام په خپلخه چلوول شي خپل کلي ولوس اداره مسجد محراب مدرسه مکتب پوانټون وزارت مؤسسه دا به په خپلخه چلوول شي او كنې به تاسو باندې سي لونی لونی ګرځي بل څوک برازي ارزبه ار طریقه باندې شد نوړي وړي به څنګه چلې غوي نو تاسو مطالعه کوي کتابونه مطالعه کوي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 او را ځ و ته دا چې هم هم دا ډول اول په دو بر خو تقسیم شوي د ی هغه برخه چې انسانان پهې نه و نه شي او د خو یخنی په کې ډره ده کانګل هر د شمال قو اوکتته د جنو کو چون حراه ته اومرار ته کم ورس او هل د کنګل د انسان په کې زاره نه شي کولی یا د گرینلند چور ته ته یاځین نور جزیرې چې قونه ته ندې پرتیدي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 د دې اورال غرونه او زنګلون چې د بیا اسیا او اروپا سره بیلې پروسیه کې مې د ترکیه راځي ترکیه به دلته یو برخه د د خر اروپا کې پاتې کیږي اخوته د ښځو د مرمرې بحر دی لنږدې نه چې به د بحر مرمرې ورته وایي د په سربنه دته یو کیلومتر یا سباند یو کیلومتر فاصله ده د اروپا او د اسیا ترمنځ غېبنه بي بیا پُل تړلې ده اسیا او اروپا د پلل لري وصل کړي ده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 څلوړمو لوي اوچا د امریکا د خوده امریکا اصل کې دو امریکا غانې دي یو شمالی امریکا ده چې کانادا او امریکا پکې امریکا متحده ایالات پکې دي د اوباما د امریکا یو بیا جنوبی امریکا ده چې هغه بیا برازیل د بولیو د پیرو د کولمبیا د وینزویلا د ارجنټاین د چیلی د اوروگوای د ته هټو غاړو د مملکتونو پکې دي د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 هم دغه سمندر د ته میدانایی ده هم دا دته پارټللی د هم دا د ته سرک د نه پول غواړ نه پول چک غواړي نه ری غواړي نه سنکاري غواړي نهواول غواړی نه ترمیم غواړي نه خرچ غواړي بس مادی کشتې پایدا کوو پهی و روان شه که میدان سفر کوي نوومه ووسیل به جوړی که د موټ للارې سفر کوي څومره بهلاریوائ چو غااخې ب پرې کوي ومونه پونه به جوړئ څومرهادی به کوي چومره بهور ته ذرب نهښوي کوي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 کچرت دغه تنګي او دغه مملکتونه واقعا د اسلام د حکومت لاندې راشي او د مسلمانانو حاکمیت الته راشي په بیا په ټوله دنیا باندې مسلمان حاکم وي وزا تنګي تاسته درخاوه اول تنګي پدیزه کې د جبل تاريخ تنګي ده دا, دا جبل تاريخ تنګي ده شهم امریکاګانی هم اروپا أمریکا د شمالي اطلنټیک لري کمز سره وصل کړي مدیترانه دا ټول د امریکا جارات د ټول د اروپا جارات کتی پهوزی ووسائل تجارتی ووسیل د ټول رای دې تنګیلهلارې نه چې خواېمراک تننجېښار او بل خواې جوبلله تاریله بیا خواته اسپانیا ده دلته فقط 16 کییلومتر فاصله ده د اروپا او د هسیات تر منځ کومتر فاصله ده او مسلمانان هم ددې تنګیله لا نه اروپاته او راغلی وو او ته چېدلس منیه سو کاله حکومت و کوو اروپا کې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 دایم څنګه چې دا ورونو هغه دلته راځي د دی سویز کانال دی د دی سویز کانال دی چې د سیناپ صحرا کې په مصر کې تیر شال ا څه ماده ته ول څه باندې سل کیلومتره 100 کیلومتره په شخوخه کی. وګدوالې لری چې څه ښه کړی د دی, دی, دی کانال سره بهرای د مدیتراني سره یا د اسپین بهرای سره وصل کړي او د دنیا د اوګدو اوګد سفرون اعلان کړي د هم د مسلمانانو د خوتم سینا د مسلمانانو د خوتم سینا د مسلمانانو مصر د مسلمانانو ومنه ندغه دیوه مملکت دوا ولایت دی فمنس کې د کانل سره بیل کړی خو څنګه سره به ټول دنیا يهودان راټول کړ ټول دنیا دلته په فلسطین کې ورته اسرائیل جوړ کړ د مملکت چې په دې ځای باندې دوی او کنټرول راشي نو دا د مسلمانانو په واقع کې دا چې دلته واقعاً اسلامي حکومت او اسلامي نظام راشي به په دې د اجازه څو نه څوړې شنه راوړې شي متوجې <متحدث> یاست په ورته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 اتيا في سد المسمانان فقط شل في سد كافراندي ساهل دا شل في سد يسهل بدي اتيا في سد المسمانان بني حكيم دي اخوت يمن دا دا دي اخوت يريتيريا دا بابلمندب تانغاي دي دا 15 كيلومتر فاصله فمنسك بيزين الجزيره مشتا دا 15 مش كيلومتر دا. دي العرب دي افريقيا سرا وصل قراي يا حبشي صرا.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 دوی وایي چې مسلمانان یو عدالت حاکم شو اسلام او شری قانون ته واج اختیار حاکم شو واکمن شو او مسلمانان د خپل اختیار خوندان شو خو په دې دروازه کې م چې یو راکټ سره کې ناستره او په دې دروازه کې م یو راکټ سره کې ناستره او عدالت هم کې نست نو بیا خو د دنیا حرکت فلج بیا خو نو چې دروازه دې په مخ اور وتره لکمه لاري برازی دی د خو په زرګونو زرګونو په یو یو کې دوله زر فوزيان و دي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 او هغه سوق جدیدی سم دي ازادۍ د خپل واقعي او د دي د ثروتونو يا د زمه د زمه په سر چت 88 د دي, دي, دي, دي د اسلام په ګټه د استعمال او توقور نکې یو په خلاف باندې بل ملالي جنګ شروع کړ تبلیغات شروع کړی دي قسم ما قسم مسائل په کار اچول دي 400 دلته د ازادۍ والا خلک د آزاد ذهن او فکر خلک د استعمار د تاثیرات او آزاد خلک دلته حاكم نشي او خپل غلامان وسه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 حته دا تایلند کیم سره ماناند دی تایلند دی خو ته به برما کیم سره ماناند ډیر تکلیفونو او مصیبتونو کی دی بودایان خلکونه بنگلاديش سره د په هند باندې کاله سره حکومت کړی دا او د هم تر 200 زیات سره په هند کې دي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 هغه نارامه کړه ده خو په هین کې دنه 200 میلیونه مسلمانان دي خیر خیر ده خبره نشته ول ځان سره هم رنګه کړي هم فکر کړي دي له ځان سره اخته کړي د دنیا او مسوفیتونو په دي شانو بان. نو دا هینده او دغه ته بیا د سیمه چې د سینکیانگ شو ورته لیکل شوی د د اصل کې د چین برخه نه ده د مسلمانانو برخه د شرقي ترکستاني له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 کله سمانان اجازه ورته ورکړل تیریږي کمنو باندې خدای په یو صورت کې چې سمسان خو خپل واکمنی ول لري کنه دوی خو چې دیمه لاسونه راخیږي لري د خپل مملکتونو هیڅ خا دلته چې تواکمن شي خدای حفظان بیا د تا په اختیار کې ده د بنومړي قانون په اساس هم د تا واکبایت پیښو چانیږي نو تخوی خدماته تیار مانی کوي بیا ته پزمه واکمن نه چ په واکه د مته تیار نه کی کله د چین ووډیو څ امریکاته لیږي کاناداته لیږي نو د سمانانو الفضا بتيږي کله افریقا یو څو ووډی ش روسيته لري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 یا د انتقالاتو اغه زمکره لاره ده د بیا دسمانان ولسموتيره شي کدا روسان یو څه افریقا ته لېګي مې دسمانان ولمز کوي را لېګي کدا افریقا یو څه روسيه یا د افریقا یو څه اروپاته لېګي یا اروپای یو څه افریقا یا اروپای یو څه چین ته یا چین یو څه اروپاته ور امریکا یو څه پورې د تاریخ پورې په سمندر کې او بیا د اروپای نه پوه شي کې بیا راځي ځکه په دې خلکو به خرڅي په لاره کې کوي او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 که جاله ماله یا هلمیتی کم تر کم دو نیم زر افغانهی کهیو چې یو لک کسان لوب تزان تیارهی نو دو نیم زر زرب یو لک دو نیم زر لک شو کنه دو نیم زر لک افغانهی ده افغان ولس ده پتش بانی مصره فیگه یوز ده کرکت پا لباس بانی ده دو نیم زر لک باندې چې غر سوره که هم سوره کهی بانیده بدې با چې بندونه جوړ کې بدې با چې لارې جوړ کې بدې با باندې چې تعمیرات جوړ کې مکتبونه جوړ کې په هانتونو جوړ کې بدې با باندې صنعتونه لابرطارونه جوړ کې دپې باندې کې د ونیم زر لکه خو یازي د د لباس دی دا چې بیا دا بلكون نه بلکه ترملونم د اوړی او دا بیا څو نه په دې باندې مصرفي څو نه چې یازي یو لوبه د دوه ساعتو لپاره روان ای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 دا خلا دی مې ور زده دا به چ مسلسله لوبي وي او دا به ټول کال وي نو په دونو ساعت وخت مې غوئی ته باکی ولی دا لوبه دا شیطانی دا لوبه راته جوړ کړی دی په خطر باندې چې د دې مهمه قضیه مې مسروفه ساتي دې دې ټکونه چې دا ما مخ کې درته یاد کړې دې مصروف مې مسروفه ساتي او ځوانان دې منځ اسلام لپاره کارونه کوي یاخ به حس نشي ولوبې ګو بیا ورته وګړيګا کله و پایله لا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 فأدي باركبه إنشاء الله خبره فبلد عسكي وكوهو وسبك بمديزة بمدي بسكو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك